У двері зазирнув схвильований Лін. «Спецназівці оточили будинок», – повідомив він. Поклич брата!» – несподівано слабким голосом попросив Рудольф Карлович. Лін метнувся. Рудольф Карлович висунув шухляду письмового столу, дістав тете, задумливо стулив губи. «Гарна річ! Наскрізь пробиває бронежилет!» Поклавши палець на спусковий гачок, прикинув. «Ні, треба щось простіше і легше». Італійську беретту, наприклад. З цієї шухлядки він дістав покладений у замшову коробку виточений чорний пістолет, зняв запобіжника. У кабінету увійшли Ван і Лін. «Вони вже вдираються у двері», – повідомив Лін. «Підійдіть до мене», – тужливо попросив Рудольф Карлович. Брати зробили декілька кроків. Лещинський підняв руку з пістолетом і направив на Вана. Потім перевів на Ліна. Нарешті красномовно приставив дуло до власної скроні. Таким чином він дохідливо і прозоро натякнув, що ситуація просто безвихідна, і наступний крок, мабуть, тільки один. Брати, заклякнувши, мовчки свердлили його поглядами. Ван, ніби заперечуючи, похитав головою. «Милі мої!» – прохрипів Рудольф Карлович. Виникла пауза. Рука Лещинського без упала, і він несподівано обм'як кріслі. Брати підлетіли до нього майже одночасно. Ван, охопивши долонями скроні шефа, підняв його голову. У широко відкритих нерухомих очах, разюче чітко, відбились дві маленькі фігурки. «Здається, готовий», – скрушно зітхнув Ван. «Тримай голову», – вигукнув Лін. З верхньої кишені своєї маотзедунської куртки китеря він витяг планшетку з голкою. Мить і голку він звільнив від пластикового захисту. Потім Іван акуратно вкрутив вігнав голку Рудольфу Карловичу під носом, нижче десь на міліметр, у реанімаційну точку життя. У приміщенні зненацька з'явився садівник Манкурт. Дайте мені кулемет, я їх усіх порішу, несамовито заклотав він. Ну, дайте мені кулемет, тара та та. Ану тебе, очежіло відмахнувся Лін. Брати кинулись в передню частину будинку, що перетворився на фортецю, оскільки на вікнах було і вчасно спущені бронежалюзі. У вхідному коридорчику зачинились додаткові бронедвері і перебірки. З фантастичністю камікадзе, ван і лін стали відбиватись від атак спецназівців. Несподівано відчутно потягнуло гаром. У будинку з незрозумілої причини почалася пожежа. Незабаром вогонь почав буквально дихати в спини беззавітним китайцям-охоронцям, але вони відбивались до останньої можливості і живими в руки не далися. Розділ 26. Шлях до трону відкритий. Ігор Власов дивився телевізор. В останніх новинах повідомлялися про побоїще на одній з тихих вулих з передмістя. Незважаючи на те, що у Власова були загіпсовані ноги і права рука, він посміхався. Він був глибоко задоволений. Вірний і кмітливий Ілюша Шварцбург зробив усе за вищим класом. Він навіть примудрився інстанізувати похорон Власова. Гроші зробили все» після чого ті ж самі гроші втілили в життя ефектний задум, вичитаний у спогадах марнославного Лещинського. Коли Ігор дізнався, що йому не вдалося утруїти Лещинського, він вирішив усунути патріарха руками ментів, для чого довелося вбити непоступливому журналіста і підкупити кілька редакцій. Результат виправдав усі задіяні засоби витрати. Норовистий старегань поквапив Списати свого учня на прізвисько Облін з рахунків і отримав належне. У своїй останній цитаделі він дістав сментам у вигляді дуже обгорілого трупа, але експерти з повною впевненістю ідентифікували бідолаху. На кісточках його правої руки був знаменитий перстень зі смарагдом, на шиї платиновий ланцюг з вигадливим колоном, але найголовніше – вставна щелепа, яку Лещинський замовляв собі у відомого столичного дантиста. Ігор Власов самовдоволено посміхнувся. Зачерпнув ложкою чорну ікру, поклав на язик, смакуючи, проковтнув. Потім хильнув чарчину горілочки та меду. Тепер треба терміново залікувати рани і зануритись у передвиборну гонку. Шлях до трону відкритий. Розділ 27. Покладливий попутник. Ах, якби ж то Ігор Власов знав, як він фатально поспішив зробити остаточні виставки. До якої ж міри є впертим прислів'я «Поспішиш, людей не смішиш». Не прислів'я, а тягуча гумка з підтекстом. Чим довше відтягнеш, тим болючіше вона тебе вдарить на зворотному шляху. Утім, Рудольфа Карловича Лещинського ми залишили практично в безвихідному становищі – в обкладеному облогою будинку та ще й з непритомнілим. Але, напевно, вирішальну роль зіграла геніальна східна медицина. Не дарма Ван вкрутив Лещинському золоту голку під носом у точку Інзян, що активізує могутні сили організму. Коли Рудольф Карлович прийшов до тями, над ним мутно маячила пика садівника Манкурта. «Ну, слава Богу, очухавсь», – вимовив приблуда садівник. «А то я вже думав, що ти дуба врізав». «А ти, виявляється, не зовсім муму. Розмовляти по-людськи можеш», – слава посміхнувся Лищинський. «Дай мені кулемет, я їх усіх потрощу», – запекло попросив, пообіцяв Манкурт. «Ти спочатку дай мені мінералочку», – зробив рух рукою Рудольф Карлович. «Ось у тій шафці стоїть» а я тобі потім подарую вогнемет із заніткою. Кому я сказав, дай води, мені треба ліки запити. Манкурт тямуще метнувся до шавки. Лещинський з нагрудної кишені витяг трубку, витрусив таблетку нітрогліцерину. Манкурт простягнув пляшку боржомі. Та відкрий же, як що порадив Рудольф Карлович,